Банка для зразків Полудень. І в Мареві його спеки далекий обрій брижиться туманом. Медді намагається якомога менше рухатись. Тіні від цагувників не ідеальні. І вона відчуває, як світлове жалюзі припікає їй бліду шкіру. Дівчина зітхнула і дістала важку полотняну сумку для зразків із кузова лендровера. Вона знадобиться Джонові, щойно він закінчить, фотографувати гніздо псевдотермітів. Це їхній третій спільний виїзд у поле, і найдальша вилазка в глушину. З жоном працювати вже звично. З ним напрочуд просто, бо він страшенно занурений у роботу і тому вільний від черствих суспільних забобонів. Якби не життєвий досвід, Меді вже давно би опустила свої захисні бар'єри і дозволила би собі думати про нього як про друга, а не роботодавця. Їй паморочиться від спеки. Пробуй згадати про причини останньої сварки з Бобом, але та відчувається такою далекою та неважливою, ніби дім ніби сварки Боба з її батьком, ніби їхній поквапливий розпис у Рахсі та скрадливе слухання справи у Раді зі справ еміграції. Все, що зараз має для неї значення в цій задушливій спеці під немилосердним сонцем, це Джонс фотоапаратом у його сліпучому промінні, під яке наважується виходити лише скажені собаки й англійці. О, точно, це було через прання. Тому впрати у дводенну відсутність меді. Бобу, здавалося, він робить їй поступку, готуючи собі обіди і носячи її одяг у єдину громадську пральню. Уже геть скоро, чи не на наступного року, ви не матимуть окрему пральну машинку, але треба ще зачекати. Бобу, здавалося, він великодушний, бо не виказує публічно своїх ревнощів через те, що на своїй роботі вона повинна їздити із чужим і підозріло неодруженим чоловіком кудись далеко від дому. Бобу, здавалося, він напрочуд прогресивний і ліберальний, бо мириться з тим, що його дружина читала Бетті Фрідан та неголить під пахвами. «Та пішов ти, Бобе?» Думає, вона втомлено, поправляє важкий ремінь сумки для зразків на плечі і повертає голову в напрямку Джона. З Бобом вони якось потім розберуться. А зараз треба братися за роботу. Джон схилився над видошукачем старенької камери та шукає. Що він шукає? «Що там у тебе?» Севдотерміти попрокидалися. Дуже серйозно відповідає він. «Бачиш входи?» «Вони?» Прийшли сюди спостерігати саме за псевдотермітами. Їх іще докладно ніхто не вивчав, але вони повсюди, варто лише поткнутися на курні рівнини. Меді дивиться на основу термітника – горбика зі спеченої глини, що здається аж кишить життям на цій землі. Навколо його периметра розкидано крихітні, схожі на трубочки-ходи, практично тунелики, біля яких туди-сюди нескінченими цівочками снують і метушаться невеликі чорні псевдотерміти. Невеликі сказано відносно. Комахи насправді завбільшки з мишей. Не торкайся їх, попереджає Джон. Вони отруйні, уточнює Меді. Не знаю, але я не хочу це з'ясовувати так далеко від лікарні. Сам факт, що тут геть не водиться хребетні, він знизує плечима. Точно відомо, що для інших комашиних вони отруйні. Меді ставить на землю сумку для зразків. Але ж вони ще нікого не кусали, від них ніхто не вмирав, нічого ж. Так, щоб ми про це знали, то ні. Він відгортає накривку сумки, а меді раптом пройняв мороз, коли вона уявила, як десь тут, у високотравії глибокого континенту, де ще століттями не житиме жодна людина, непохованими лежать вигорілі кістки. Тут важливо про це пам'ятати нашої відсутності можуть не помічати багато днів, а пошукова партія не факт, що знайде, навіть якщо матиме поданий нами маршрут. Окей, дівчина спостерігає, як він бере порожню банку для зразків і чистий ярличок. Охайно його заповнює, вносить час і дату відстані істані напрям відносно віхового каменя в самісінькому центрі Форт-Айзенгауера. 36 миль. Це одно, що на іншій планеті. Відбираєш зразки? Він озирнувся. А як же? Із цими словами поліз у бічну кишеню на сумці, звідки дістав пару грубих рукавичок і лопатку. Можеш поставити сумку отам. Ставши навколішки біля псевдотермітника, медіа зазирнула середину сумки. В ній повно банок із непідписаними ярликами, старанно відділених одна від одної. Немов непрохідні карантинні зони для неймовірних видів. Вона озирнулася, Дон зайнятий на горбі псевдотермітів. Він охайно зрізав його маківку, всередині ґрунт аж кишить від істот. Чорних істот, білих істот, схожих на мотузя. І ще пульпа напівзогнилої рослинної маси, від якої слабо ткне гумусом. Чоловік акуратно тицяє в термітник лопаткою, Щось у ньому шукаючи. Поглянь сюди», – гукає він. «Це ж матка». Меді квапиться нагору. «Невже?» Простеживши за його пальцем у рукавиці, вона бачить щось біле і слизьке завбільшки з її ліве передпліччя. Воно викручується, вивергаючи з себе щось кругле. В меді аж підступило до горла. «Хе!» «Ну чого? Це просто щаслива матір!» Спокійно відповідає їй Джон. Він лізе вниз лопаткою, робить підкоп під маткою та піднімає її разом із Придворних та охоронців над банкою. Перевертає лопатку, струшує й закручує на місце кришку. Меді дивиться оцей хаос у середині. На що це схоже? Бути псевдотермітом, коли тебе раптом вихоплюють і пересаджують у нову фальшиву домівку. На що це схоже, коли тобі за сонце править електрична лампочка? Займатися своїми справами, вичавлювати із себе сліпо кладку за кладкою, їсти й заготовлювати листя під непроникним поглядом збирача. Цікаво, чи зрозумів би її Боб, якби вона йому про це розповіла. Джон підводиться, опускає банку в сумку і раптом завмирає. «Ой!» – каже він і стягує ліву рукавичку. «Ой!» – повільно повторює він. Пропустив маленького. Меді несе аптечку, а торпіни неостигмін. Вона бачить його очі, крихітні в полуденному сяйвій зениці і кидається до лендровера. Аптечка, оливкова сумка з червоним хрестом у білому колі, немов би знущається над нею. Дівчина біжить назад до джуна, який спокійно сидить на землі поруч із сумкою. Що треба? питає вона. Джон намагається показати, але його рука страшенно тремтить. Він намагається стягнути себе рукавичку, але набряклі м'язи пручаються і не дають її скинути. Атропін. Білий ціліндр з червоною стрілочкою. Меді хутенько читає наліпку, щільно притискає тюбік до стегна, середині, що спружинить. Джон ціпаніє, намагається підвестись, і автоматичний шприц звисає у нього на нозі. Чоловік заточився, намагаючись дошкандибати з дерев'янілими ногами до лендровера, але все ж таки впав у пасажирське сідіння. «Чекай!» – наказує вона йому і намагається помацати його зап'ясток. «Скільки разів тебе вкусили?» «Джон закочує очі». «Тільки один. От ідіот. Немає хребетних. Він відкинувся на спинку. Я спробую протриматися. Твоя підготовка парамедика». Меді здирає з нього рукавичку, під якою пальці вже набрякли і схожі на сердіті червоні ковбаски. Але на лівій руці нічого не видно. Не видно місця, звідки можна відсмоктати отруту. Джон важко дихає, його починає сіпати. Йому треба в лікарню, але туди їхати щонайменше 4 години. І поки вона кермуватиме, то не зможе йому нічим допомогти. Тому вона заряджає йому в ногу ще одну дозу атропіну та чекає ще 5 хвилин, прислухаючись до хрипкого дихання, дає йому і все інше, що їй здається корисним для людини в стані анафілактичного шоку. Вези нас назад, просипів він між емфіземними зітханнями. Забери зразки. Уклавши його в кузові машини, меди кинулися до псевдотермітника з запасною каністрою. Кашляючи від смороду, вона вилила добрячі 2 літри на цю купу. Дівчина закрутила накривку, відтягнула її від термітника, чиркнула сірником і закинула його в оповитий хаосом кумашине царство. Тихо пахнуло, і морошина гора зайнялася. Дрібні істоти курцяся і хрустять просто порожнього голубого неба з колючим булавочним вогником С-золотої риби. Меді не лишається додивитися пожежу до кінця. Вона потягнула важку сумку зі зразками до лендровера, поставила її в кузові поруч із жоном і дає газу додому так швидко, як тільки може. Проїхавши 10 миль, дівчина згадала, що забула фотоапарат, який так і стоїть над самотнім циклопом, витріщаючись у згарище мертвої колонії.